لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِن تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَعْلًا تمسوها مختین آدھ اطلاق متعلق خبری ذکر کی دی اُس تک یہ بیانت اطلاق مسئلہ دے کر مہر اگه نه مقرره شي او خد تعلق نه ساتل شي بس واده شو طلاق ور کوي نو ان طلاق تم کې د دې ته اشاره ده چې کني کا شي مقرر نه دی جنار واست شي تعلق ساتل شي نه دی نو ام قطع طلاق ور کوي اشاره د خبره تللم کې طلاق کوم کې چې طلاق صحیح نده دیل لپس تا جوکوری دما قبل سره مناسبت واضح مخکم دا طلاق و مسلی او دا عیدت مسلی و سمده که او چه طلاق بینو طلاق بسی عیدت و دامی و مناسبت مخکد عیدت مسلی وی اس عیدت مسلی وی اس عیدت مسلی وی طلاق و جنو بیا عیدت رازی ندلتا که بیا دا مسلی تا اشارت دا جی طلاق سعی کی اگر چې تعلق نيشي او مهر مقرر نه نو ايات يالله فرماي لا جناح عليكم ان تلقتم النساء تاسبندي غنا نشته د ګنا مطلب دا ري چې مو حزن نشته دنیا کې او اخرت کې هغه هم کېږي چې اخرت کې ګنا نشته کتا څو مهر انت تلقتم النساء او تاسو تلاق ورکه څه ست ما لم تمسحن تلاق ورکه تاسو سره تعلق نشته له او لکتجو او تطجو لا او تاسو نیم مقر کړل دي چې پره فرضتن د نو کو مہر تاسو نو ورکو نو تاسو باندې څه نیس دل نشته نجنه ما نه مو کړ دا مہر کنه ورکو له کس سره نشي البت تا یو خبر دا شیو مت دیعوهن دیتا متع ورکی نو آیات کی دارون بنی صورت ذکر کی گی دار سلور صورتون دیادت بیانون خورون صورت چه دی آیات کی ذکر کی گی خصیت ورکو او پنځه ککه داغه محرم نه مکرشویہ د نکانه رستم خزا خاون مقرول شي دات نکاکه مہر یش مقرر نش نکاح شو صحیح شو ورستوري خزا خاون مقر کی خلکی چکینی نو مقرول شوست دا د مہر شي جنہه پراز خبر صحیح مار کی دور سخت نش ته مخ کی مقرشوی د خزا خاون کې نه است کموی یا خزی وی دا ریک مقر کر سوای ک سوای یا خالي تانه دې هغه ستړي کو نو بهر حال ګمار مقرر نشي او نکاح وشي نو نکاح صحیح وا خو بیا د سکه چې خاص سر تعلق نه دی ساتل شي اول د تعلق هم نه نو طلاق وشو نو لذي برکه د لون باندې صورت ته دا ذکر کای چې دې کې د مہر برکه سمو او چه دنیا که مواخذنشتا خیرت کبیم گناه نشتا و البتا چه مهر نشتا نو بلکل دا خذا بدا سیزی کورتا خرالا نکای وشو نو اللاو اینا ومدعوهن دیتا متعور که پایده و اتواکی سنه سا پایده دیتا متعور لکی. او دا واجب دا دا احنا پا نزبانه دا واجب دا امام شاپی امام احمد نحمن اللہ دا تول روی شی دا واجب دا خضو طور پوز او بیا سورا بار نیو جوال مثلا یا جوال اگر جوال شوالو پتشا یو پنونش بین القرآن دام نکل یو صادر پکی دا سی چی طول بدن پنیگی نا طول بدن پی پتی ناغام کر پنونی او دا کجولوی او لوپطوی مده غدریک کپلی کسیوار کنسو کم سی کم دا یو دولا ہو او واجب دا کتو کنسو گناه گاری کنه بہتر دا دا غی نکاو سو پورترال او کسی کی وی نده خو کم سی کم واجب دی دا یو جام او دا دینا علاوات تک وار کنو کولی شیخسان کولی شیخفل لدرم دا چې کما واجب ده نو دې برکه الله مساله ذکر کوي چې بیا خو خاوند مالدارو کې دي شي غریبو نو د سړي د شان واقعه على الموسع قدرو چې کوم موسع مالدار ده پراخ پراخ مالواله ده په دغه باندې دغه دا حیثیت او د اندازې مطابق ده دغه د دا قدرت مطابق ده کده مالکار دنو قیمتي جوړه دیوالی بهترینه جوړه دیواله او هغه ته دي ورکی مور موسی اعلی په ځی ذکر موسی اعلی ذکرنه کوم موسی اعلی خزر په راضی موسی اعلی په ځی ذکرنه اشاره شریف خبره ته چي مالدار او غریبې کې وسړي ته کوي سره کوي چې جوړاو هکې بهتري نه جوړل خزر کدي شکه کوي که مثلا خزر او چې خان دانو ادمالدار خان دان او کړه غریب ان دا خزر نشان تمنه قران واي علي الموسع اي موسع د سړي د پر استعمالي په مالدار باندې په پراخ خاله باندې قدره د دغه دا اندازې مطابق بعض علماء وي د شان تبقته شيونه صحیح خبره ده را چې شان تبقته شي بس د دعا وسعت مطابق مده ورکي نو کمالدار د نو په بهتري نه جوړ دی و علي المقتري اپا مقتير باندې مقتير فقير دی قدره د هذا هو فقر موافق جولة نظر هذا فقر موافق في غريبية مطابق أغيلا جولة جولة موافق ل أولا فرمي متاعا بالمعروب دي تنقى وركاء وركاء عدان نفد متاعا بالمعروب دستور مطابق حقا هذا حق على المحسنين فنیکانو قلقبان دي كم إخسان في المتلقات فرصان شکم تلاک شدخزی دی او سوک اغیی سر احسان کئی ندا کاغی با لحق دی شی اغیی تیوان ندل دا که تاست واجب ها ندل دا علا لفظ استعمال شوی علا المسیع علا المقتر علا المرسینی نو علا لفظو عربی که دا لزوم دا پر رازی دل ندادی و جتا استماع و جدا مطاب و عجب دادا لازمی بارد دادا لازمی طور بارد دادا لازمی طور بارد اول بالمعروف لفظی و اگرانا انتہائی معروف دستور مطابق بس شان تبا کرتا شیدانا چینا انتہائی کمیو کبس پا دری دری سو روپے سوابے کے حرزی جیو علوالی نا اگران چی انتہائی کے مطیب دبان نقصان ناشو مالدار دا خطاقیه دوڑای مالداری کت مشینا نو بالمعروف دا دستور مطابق نو دا دستور مطابق دا نا نز ظلم نکمه انتہائی نزیعته پا مالدار بانده دا مالدار مطابق او پا غریب بانده دا مطابق حق هندا واجبه دا حقی واجبه دا, حق واجب دا علمحسینین عل چکم کسان پا احسان که دا که متولکاتو نبیاد علی محسنین باندې ننږه دال محسنین باندې دا مطلب نه دی چې کوم هغه سره نیکی نه کوي بدباشي وسره کوي زیاته وسره واجب نه نه الله دې لکه سکه ترغیب وکړي محسنین دا کې احترازي نه چې کنه پنور نشته چې کوم نیک انساني جگہ خلو سره نیکی کوي نه نه دي چې صرف ترغیب دي چې دې سره احسان وکړي چې نکاو سره فشار کړا نه او تعلق و سرن نسا تلشوه نو کام سا کام اغا دمرا راغلی دنو احسان پکار دن دا اوجوبی احسان اغا برا برلن پکار دن اغا اشتوار قول سکے زمانگا پالا کو مداوی جی اغا اغیل اکمی جو جوڑی اوڑی واپس راڑی خوی بس خبر ختم دن سندک را واپس کے اغا رامو احمد رازی نانا سن آسکر خودل پکار چکه له دا خبرینو سناسو چې قران کې دغه خبره ذکر ده چې تعلق نه زاتل او مہر نه ده به پر ور جنره مقرره چې مقرره دی هغه مسلې نو آیات کې یو صورت ذکر شو او آیات نو ښه و انت لکتموهنا وکړه تاسو کلام ورکړي ده من قبل ان تعلق ور سره نه وښکله څنګه دې پدې من قبل ان تمسحو تعلق و سره نه ساتل شي او الله فرمایي ما قد فرضنا لهن كيمه مهر ولا مقارن مخې صورت کې مهر نو مقرره دي کوې مهر ولا کا سره مقارن نو چې کله داسې طلاق ورکړې شي چې هغه سر کاله فن سره ساتل شي هم هر پنځه نو په صورت کې پنهیمه معافات کوم کلهونه نیسو معافات میا ته علیکم نیسو معافات پتا سو باندې بیا نیم دا هغه ماهر چې کوم پرس کلی شو دې مقرر تاسو مقرر کړئ دې نو هغه چې تاسو نکاکي مقرر کړئ دا غی نه موارد کې مثلا 1 لاکھ روپیه مقرر نکاکي خو تعلق 93 تلات پوشنو بس اگر بواغو حبر مہنزا دو لاکھتے مقرر دے تلات پوشنو تعلق نا دے ساتھ لے شگر خزیصہ اینو ایک لاکھ بواغو خویان چاہتا تعلق ساتھ لگ ادوہ خبری یا تعلق ہوتا سوپی جا نہیں شیغان مخصوص تعلقات پیدرز ازدیواجیت یلو احناف او نظامی خلوت سکیفه و د خلوت صحیحہ مطلب دا چې فضا خاول هغه پداسې کېوبد سرې او زای شي چې مانع شرعی موجود نه او مانع هیڅ سیم موجود نه انا مثلا فضا خاول یو شو خزه بیمار نه دا راته نه د کرن نه دا به په بځاره به و یا خزه اغدا صدا چه درهمگر اکس کامره کی موجودنه نیم مانع احرسی دیتا ہوئی گرن نشتا رتق نشتا درهمگر اکس نشتا او یا دا چه مانع شرعیم نیم مانع شرعیم, شرعیم مطلب دا بیمار نیم بیمار نشتا یا روجه ندا پر روجی پا خالت کے نم نبلی روجه دا کپرزی روجه دا دا خبر نین ندر روجی پا خالت کے نا دیرو جدا یا کر زیرو جدا او ندره انگڑه کستا نردکشتا نکرنش تا یو دا که داس حالت کی ملوشو شو هاون دا دی تعلق ساتلو قدرت حاصلو نو دان کائم مکان دی تعلق تیخا داس خزا چاگه سر نا تعلق ساتل شوی نا خلوت صحیحا چوی دی او اگه تا طلاق ورکشو خو مقرر دی دا غیر برسورا محر دی بیا نیم محر نو تعلق یا خلوت صح اگر سره نه دي او مہر مقرر نه په بدی صورت کې نیم مہر خو دي کې تعالی دوه خبري اخره کې ذکر کوي د آیت دوه صورت ته هغه لري کوي دوه صورت ته مستثنا کوي الا ان يعفون او يعطوا للذي بيده عقدة النكاح الا ان يعفون مګر ځکه دا نیم مہر داخذ مات کی دا چې کومه چې ماهر مو ده تعلق نه ده ساتلې شیې د خاص دوي چې هر نن ماهر بس محرم هغه د فقاهه او امام نبيان خوان باندې نشته پس او ياق والذي بيديه عقدة النكاح ده یو معنی دی او د رجلي خزي ولي ماپ کی چې دچا پلاس کې د نکاح او د خزي ماپ نه کول د ولي کی مسلن خضا اغدا عمر نکمل نو ولی رو لگی ولی ما بو خدا سعی معنا دادا دا دینا مراد خاون دا. او یا اپوان لدی سعی معنا دادا دا یا اپو که اغا کس بیدیه چی پلاز داکی عبدت النکا پلیدی کادی ندینا مراد خاون دی اپلا نخزین اما کو خاون دانی نشتا دی خاون مسلن گروور پلید او اس طرح کو شمہر نو چه دو لاک مصلا ده پورا ورکڑه کو شو نو پچا ایک لاک راو پس کول پا بس ده دا دو لاک مرکڑه دو پا دو بانده بس ای با ده دیشو اول اندرا لگا نیا داسم که چه خواهن مثلا پورا ورکڑه نو بس ده آقو که چه بس سبت پچاس راو دو لاک دی بس ایک لاک مصلا راو بس که دو لاک دا نو الله نیم باندې تم لاویږي او کا هغه ما بیام هغه ما کو بس نشته ور لا ناديق لي اپه او یا يا سړي باندې نیم را واپس کولې پوره ور کړلې او کا سرو دانه او خپل چې په ګوره ګوره دیوالې نو الله فرمای دامجز خو یو خبره الله ورسه کوي ترغيب ور کوي وان تعفي اقرب للتقى کته عفو وکي خو ختم وي اگر 84 ساړو د پالنه وجکل سلطنت خبر کیږي نه پای کې خزن شاملی عام قرآن را سیږي وان تا ودا جاء په و کې خلتموی چې کومه طلاق ملاو شو اوس تموی خوندان د چچا طلاق ورک اقرب التقوا د پرزګاری تدیر میز دې خبر نشتا سوی واخ دا خطونه بهترینه پرزګاری دا هغه پرزګاری تدیر میز دې چې تاسو عاق کوکه د حصول د مہر نه دا دیر میز دې نو مروان اوس اړتوب دا خځه تموي کتداني ماکه نه به تره خبره سړی ته وای کتوته د لاټ په ځای د دواړو لپاره به تره خبره ان داسې کولیش خدا به تره خبره بعض ټیم عارضی مصلحت وي عارضی مصلحت دا مثلا سړې پکې د جوړا کې اور کاغین علاقې را واپس کېږي بیا بزن له سوال کوي بازار کړه سوال به غریب مبا بازي اړيزو د هټو د وژنې دلته لا کراو په سکول پکاره یا دومره فقير دې سواله د بل وړو د طاقت نشته اбяه دې غناکي و نونو وبدي کی نشي د خدای ته د فريدي او بیا خپل داکه سهاله نه نه لست لکسري راو په سکول پکاره یا دا خدرهه هغه ته څه مسله ده فقر دې سو نشته نو په زېده دې چټ نو بہتر حبر دانا که دوار صاحبی استطاعت وی تاکت وی نو اللہ وی بل او بلتائمات او کسا مسلحت وی تاستماوی تا و دا کمسلہ وزکر ندر کسا مسلحت وی و دا عارضی مسلحت دا وجنا بیا دی او سلیم اغسطل واپس اغنی مواپس کن شری بہتر نو دا اللہ کلا آم حبر اگر چکل استطاعت وی تاکت وی نو بیا بي بہتر حبر دانا او کستطاعت نای نو آغا مسک فتاستماعي أغس ربكي أغسطي مشي ولا تنسو القاضل بينهم الله يتعصو مي ولا تنسو القاضل مي روي تعصو قاضل بينكم فما بين خلق فما بين خلق خز المي روي نظر ده مطلب أغسل نظر قاضل ليتقضى لبعضكم على البعضين فأيوة الرجل والصداة كاملا أو يطرق المرأة من الصداة فضل ما يروا ينمتلاب داري فضل فأيوة الكويش دسريق فضل داريش لوكو پروه ده بريد جوا سيوي أو تاكا تيوي سعوذر نوي لپري خدونا أو دخز فضل داريش داني ممتبري من يروا ترغيب دائم معاف کرتاب ته انکم ته ما به پرکی دامهره ان الله بما تعملون بسير الله وي چې ستا سو کوي الله هیږي ایک زره د الله نه پرمانی م کوي چې الله هی وني الله بدر مستزاد آیت کریم آیت کې مخ یو مسله ذکر شو او دغه آیت کې دوه مسله ذکر شو دوه مسلې باندی شو چې اغه یاو دانه چه بلکل محر و مقرر ده او دخول یا خلواتی صحیح هم شوه لی داد دی زیونی کی رشتہ ایت که چکم ملاوش این خضر تا دا تعلقنا و دا محر دا مقرر نیدونا روز تو نو بیاخو پورا محر باکو لی چه خضر محر و ده او تعلق و مسر ساتلی شوه یا خلواتی صحیح همو شوه نو بیاخو پورا پورا محر دے. دولار 1000 دولار دوه کې چې طلاق وشو د دې کا په حالت کې مې پرشه یا دې نکاح نو استق بالمس کې مقارکړه نکاح کې ورشه صورت کې بیاخذ دا مسلمان احادیثه گنيشت ايو ثوران صورت چې مہر مکرر نه ده تعلق ساتل شي و دي يا خلوت صحیحه شي مہر مکرر نه ده او تعلق ساتل شي شکل تعلق ساتل شي نخز د بیا مہر مثال ملي دي چې مکرر نه مہر مثال دي جنه جوګه جنه د پخاندان کې د دې پخایس وغیرہ کې د سره جوګه جنه داغیر بوی تفسیر لیم چه دا دی جوگه دا دا دی پر خوصن وعیره که خاندان کیواده دا نو دا آگه شتوره محر نو دا دی زنانه دا پاره چه محره مقرر نجا تعلق پر سرسات لیشوه دا دی دا پر بیار محره میسنید نو چه دا آگه جنیس امره محره نو آگه محر بدیت هم نلاغی دا سرور سرکنه تعلق او د مہر مکررونه جدا مثلا دا چې نه مہر نه پرينه تعلق لري شوي د دې جدا مثلا د مہر مکرر د تعلق نشته تعلق شته مہر مکرر نه ده نو دا څلور صورتونه دي دوه صورتونه دلته کې ذکر دي یو یو مې ته نه اندل بیان یو صورت یې مې ساه کې ذکر او دا بند روايات کی راځي د دې روايات کې تذکر راغلی د څلور لا جنح عليكم ان طلقتم النساء لا جنح عليكم لشته موخظه فتبان لي ان طلقتم النساء فته طلاق وكين بيان کا ما لم تمسوهن فكه علم تمسوهن چتا سيني مسکل دي لرا دي سرمتا لو کي انسان चले او او تفرضو لهن فريضة او تاثنم ترکل دیدتارا فريضة مهم ومتیعوهن مطاور که دیتا قیدور که دیتا لازمیتر اجوبیتر امر دیارتی اجوب دی خکم دی ومتیعوهن مطاور که دیتا قیدور که دیتا عالی الموسیعی مالبار باندی خدرهود موافق مالبار اید دید تا قددددددددد والنفقري مفكر باندې تقد هم مطابق د قدرت دا غده ینه د هغه د فقر مطابق ده. متان قاعده ور ورک متان دا پیدا بالمعروف د دستور مطابق حقا على کو باندې چې صدې خص کرنے کی نو مطلب و تلق موله تجرتان تلا پرتي دوتا من قبل أن تم هنا الله تديننا چې سدي لرا مح تعلق سانا وقد فرم له الله ح توس پرري له لا ددي فراس سرري الم نودي فنس فرمایا فنس نیم به ارمه رنا فنس فرمایا پس لازم نه بتا زبان نشو ما نیم به ارمه رنا فرض ته چې تاسو خود سره دې د الله لکه یو بل تمکږي نبی د انیم ور ایلا ایی افونام اگر دا جدا خزی ماکیو کی دانیم مات کی او یا اکواللزی یا حکیو کی آگر کسبیتی جی پلاس دا کیا اوپ دا تننکا بھوٹا دننکالا خواب و ایدولا کمیور کنیم تو اپس نالا دائیو لیکن دا بلمور کسی پاتی جدا خزی اپوکی نیم کس بیدیه چی پلاست داکنیا افدت النکاہ این خوطت دا تاکت نکاہ دے وانتا افو اقرب للتقوى او دا جتا سو افو فی یا او گلتا مافیو فی دا دیت بس دیت دے لتقوى پر ازگارہ کا دا دیت بس دیت دے خبر ناچ یا او گلنے حاصل کے چوائی افداد غشتون افو ولا تنسوا الفضل بينكم فثمير وهي استلرا بينكم كما بين ثلگه و البان ان الله يعلم الله بما كسبتم تعملون يا تعمل کوي بصير لذون كده